ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב. ויפול אחזיה בעד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון, ויחל, וישלח מלאכים, ויומר אליהם, לכו דירשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מחולי זה. ומלאך אדוני דיבר אל אליה התשבי, קום עלה לקראת מלאכי מלך מלאח שומרון, ודבר אליהם.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 ויען אליה וידבר עליהם עם איש האלוהים אני, תרד אש מן השמיים, ותאכל אותך ואת חמישך. וטרד אש אלוהים מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו. וישוב וישלח שר חמישים של שלישים וחמישיו.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 וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. ויומר אליהו אל אלישע, שבנה פו, פה, כי אדוני שלחני עד בית אל, ויאמר אלישע, חי אדוני וחי נפשך אם אעזבכה, וירדו בית אל. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל, אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדונך מעל ראשך?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 ויכה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה. ויהי כעוברם, ואליהו אמר אל אלישע, שאל, מה אעשה לך, בטרם אלקח אל מעמך? ויאמר אלישע, יהי נא פי שניים ברוחך אלי. ויומר, הקשית לשאול.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 אף הוא ויכה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעבור אלישע. ויראוהו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויומרו, נחה רוח אליהו על אלישע, ויבואו לקראתו, וישתחוו לו ארצה. ויומרו אליו הנה נא, יש את עבדיך, חמישים אנשים בני חייל, ילכו נא ויבקשו את אדוניך, פן נשאו רוח אדוני, וישליחהו באחד ההרים, או באחת הגאיות, ויאמר, לא תשלחו. ויפצרו בו עד בוש, ויאמר, שלחו. וישלחו חמישים איש, ויבקשו שלושה ימים, ולא מצאוהו.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 ויתקל לסובו ויאמרו לו, עלי כריח, עלי כריח. ויפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם אדוני. ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבכענה עמיהם ארבעים ושני ילדים. וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שו שומרון. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת שמונה עשרה להושפט מלך יהודה, וימלוך שתיים עשרה שנה. ויעשה הרע בעיני אדוני רק לא כאביו וכאמו, ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו. רק בחטות ירובעם בן נבט אשר החטא את ישראל דבק, לא סר ממנה.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 ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. ויומר מלך ישראל, אהה, כי קרחה אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר יהושפט, האנה פה נביא לאדוני, ונדרשה את אדוני מאותו, ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויומר, פה אלישע בן שפט, אשר יצא כמים על ידי אליהו. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר אדוני, וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט ומלך אדום. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מלי ולך, לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך. ויאמר לו מלך ישראל, אל!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 ויבואו אל מחני ישראל, ויקומו ישראל, ויקו את מואב, וינוסו מפניהם, ויכו בה, והכות את מואב. והערים יהרוסו, וכל חלקה טובה, ישליחו איש אבנו ומילאוהה, וכל מעיין מים יסתומו, וכל עץ טוב יפילו, עד השאיר אבניה בקיר חרה שאת, ויסובו הקלעים ויקוה.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 ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני. והנושה בא לקחת את שני ילדי לו לא לעבדים. ויומר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך חול בבית.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 והיא מוצקת. ויהי כמלוא את הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אלי עוד כלי, ויומר אליה, אין עוד כלי. ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויומר לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחי בנותר. ויהי היום, ויעבור אל אישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזק בו לאכול לחם, ויהי מדי עוברו, יסור שמה לאכול לחם. ותאמר אל אישה, הננה ידעתי, כי איש אלוהים קדוש הוא, עובר עלינו תמיד. נעשנה על יתקיר כתנה, קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה,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 הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מי לעשות לך, היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר, בתוך עמי אנכי יושבת. ויאמר, ומי לעשות ויומר גחזי, אבל בן אין לה ואישה זקן. ויומר קרא לך, ויקרא לך, ותעמוד בפתח. ויומר, למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, ותאמר על אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. וטהר האישה ותלת בן, למועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישה. ויגדל הילד, ויהי היום, ויצא אל אביו אל הקוצרים. ויאמר אל אביו, ראשי, ראשי, ויומר אל הנער, שאהו אל אמו. ויסאהו ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים וימות. ותעל ותשכיבהו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו ותצא. ותקרא אל אישה ותאמר, שלחה נא לי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וערוצה עד איש האלוהים ואשובה.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 ויקרא אל גחזי, ויאמר, קרא אל השונמית הזאת, ויקרא אהה, ותבוא אליו, ויומר סעי ונך. ותבוא וטיפול על רגליו, ותשטחו ארצה, ותישא את בנה, ותצא. ואלישע שב הגלגלה, והר עב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו, ויומר לנערו,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 מוות בסיר איש האלוהים, ולא יכלו לאכול. ויומר, וקחו קמח וישלך אל הסיר, ויאמר, צק לעם ויוכלו, ולא היה דבר רע בסיר. ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים עשרים לחם, שעורים וחרמל בציקלונו, ויומר, תן לעם ויוכלו. ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני מאה איש? ויומר, תן לעם ויאכלו, כי חו אמר אדוני, אכול והותר. ויתן לפניהם, ויאכלו ויותירו, כדבר אדוני. ונעמן, שר צבא מלך ארם, היה איש גדול לפני אדוניו, ונשוא פנים, כי בו נתן אדוני תשועה לארם.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 כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. ויאמר מלך ערם, לך בו, ואשלחה ספר אל מלך ישראל. וילך ויקח בידו עשר כיכרי חסף וששת אלפים זהב ועשר חליפות בגדים. ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ועתה כבו הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי, ואספתו מצרעתו. ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר, ויקרע בגדיו, ויאמר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אלי לאסוף איש מצרעתו, כי אך דעו נא וראו, כי מתענה הוא לי. ויהי כשמוע אלישע איש האלוהים, כי קרע מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך למור, למה קרעת בגדיך? יבונה אלי, וידע כי יש נביא בישראל. ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע מלאך למור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישוב בשרך לך וטהר.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 הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, ועתה כחנה ורחה ורכה מאת עבדיך. ויומר, חי אדוני אשר עמדתי לפניו עם אקח, ויפצר בו לקחת וימאן. ויומר נעמן ולא יותננה לעבדיך משא צמר פרדים אדמה כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים, כי אם לדוני. לדבר הזה יסלח אדוני לעבדך, בבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי, והשתחוויתי בית רימון, בהשתחוויתי בית יסלח אדוני לעבדך בדבר הזה. ויאמר לו, לך לשלום,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 ויפרוץ בו, ויצר כקריים כסף בשני חריטים ושתי חליפות בגדים, ויתן אל שני נערב, ויישאו לפניו. ויבוא אל העופל, ויקח מידם, ויפקוד בבית, וישלח את האנשים, וילכו. והוא בא ויעמוד אל אדוניו, ויאמר אליו אלישע, מאין גחזי? ויומר, לא הלך עבדך, אני ואנא. ויאמר אליו, לא ליבי הלך, כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים, וזיתים וחרמים, וצון ובקר, ובקר, ועבדים ושפחות, וצרעת נעמן, תדבק בך ובזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, הנה נא המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו. נלחנא עד הירדן ונקחה משם איש קורה אחת ונעשה לנו שם מקום לשבת שם. ויומר, לכו. ויאמר האחד הואל נא ולך את עבדיך ויומר, אני אלך. וילך איתם ויבואו הירדנה ויגזרו העצים. ויהי האחד מפיל הקורה, ואת הברזל נפל אל המים. ויצעק ויומר, אהה, אדוני, והוא שאול. ויומר איש האלוהים, אנה נפל? ויראהו את המקום, ויקצוב עץ, וישלך שמה, ויצף הברזל. ויומר, הרם לך, וישלח ידו, ויקחהו. ומלך ארם היה נלחם בישראל, וייבעץ אל עבדיו למור, אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, הישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים, והזהירו, ונשמר שם, לא אחת ולא שתיים. ויסער לב מלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויומר אליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל. ויומר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. ויומר, לכו וראו איכו הוא. ואשלח ואקחהו, ויוגדלו למור, הנה ודותן. וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. וישקם משרת איש האלוהים לקום, ויצא והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורחב, ויומר נערו אליו, אהה, אדוני, איכן נעשה? ויומר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויומר, אדוני, פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער, ויר, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. וירדו אליו, ויתפלל אלישע אל אדוני ויומר, החנה את הגוי הזה בסנוורים.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 ויהי מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיעה אדוני המלך. ויאמר, אל יאשיעך אדוני, מאין אושיעך? המן הגורן ומן היעקב? ויאמר לה המלך, מלך, ותאמר, האישה הזאת אמרה אלי, תני את בנך ונאכלנו היום, ואת בני נאכל מחר. ונבשל את בני ונאכלהו, ואומר אליה ביום האחר, תני את בנך ונאכלנו, ותחביא את בנך. ויהי כשמוע המלך את דברי האישה, ויקרע את בגדיו, והוא עובר על החומה, וירא העם, והנה השק על בשרו מבית. ויאמר, כו יעשה לי אלוהים, וכה יוסיף,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 עודנו מדבר עמם, והנה המלאך יורד אליו. ויומר, הנה זאת הרעה מאת אדוני, מה אוכיל אל אדוני עוד? ויומר אלישע, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני, כעת מחר סעסולת בשקל, ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר על נשען על ידו,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 ואם ישבנו פה, ומתנו. ועתה, לכו ונפלא אל מחנה ארם, אם יחיונו, נחיה, ואם ימיתונו, ומתנו. ויקומו ונשף לבוא אל מחנה ארם, ויבואו עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. ואדוני השמיע את מחנה הרם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול.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 לכו ונבואה, ונגידה בית המלך. ויבואו ויקראו אל שוער העיר, ויגידו להם למור בנו אל מחנה ארם, והנה אין שם איש וכל אדם, כי עם הסוס אסור, והחמור אסור, ואוהלים כאשר המה. ויקרא השוערים, ויגידו בית המלך פנימה. ויקום המלך לילה, ויומר אל עבדיו, הגידנא לכם את אשר עשו לנו ערם, ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להחבב השדה למור, כי יצאו מן העיר, ונתפסם חיים, ואל העיר נבוא. ויען אחד מעבדיו ויומר, ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים, אשר נשארו בה.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 ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, פסתיים שעורים בשקל, וסועסולת בשקל, יהיה כעת מחר בשער שומרון. ויען השליש את איש האלוהים, ויאמר, והנה אדוני עושה הרובות בשמים, היהיה כדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. ויהי לו לא כן.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 ותלך היא וביתך, ותגור בארץ פלישתים שבע שנים. ויהי מקצה שבע שנים, ותשוב האישה מארץ פלישתים, ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתך ואל סדך. והמלך מדבר אל גחזי נער איש האלוהים, למור ספרנה לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע.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 ואת כל תבואות השדה מיום עוזבה את הארץ ועד עתה. ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך ארם חולה, ויגדלו למור, בא איש האלוהים עד הנה. ויאמר המלך אל חזאל, קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלוהים, ודרשתה את אדוני מאותו למור, האחיה מחולי וילך חזאל לקראתו, ויקח מנחה וידו, וכל טוב דמשק, משא ארבעים גמל. ויבוא ויעמוד לפניו, ויומר, בנחה ונדד מלך ארם, שלחני אליך למור, האחיה מחולי זה? ויומר אליו אלישע, לך, אמור לו, חיות תחיה. והראני אדוני, כי מות ימות.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 ויאמר חזאל, כי מה עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה? ויאמר אלישע, הראה אני אדוני אותך מלך על ארם. וילך מאת אלישע, ויבוא אל אדוניו, ויאמר לו, מה אמר לך אלישע? ויאמר, אמר לי, חיו תחיה. ויהי ממחרת, וייקח המחבר, וידבול במים, ויפרוס על פניו, וימות. וימלוך חזאל תחתיו. ובשנת חמש ליורם בן אחאב מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. בן שלושים ושתיים שנה היה ומלכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה. ויעס הרע בעיני אדוני. ולא אבה אדוני להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר ולבניו כל הימים. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. ויעבור יורם צעירה וכל הרכב עמו.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 בהילה חמו את חזאל מלך ארם, ואחזיהו בן יהורם מלך יהודה, ירד לראות את יורם בן אחיו ביזרעאל, כי חולה הוא. ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים, ויאמר לו, חגור מותניך, וקח פח השמן הזה בידיך, ולך רמות גלעד. ובאת שמה, וראה שם יהו בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקם אותו מתוך אחיו, והבאת אותו חדר בחדר. ולקחת פח השמן, ויצקת על ראשו, ואמרת, כה אמר אדוני, משחתיך למלך אל ישראל. ופתחת הדלת, ונסת, ולא תחכה. וילך הנער, הנער הנביא, רמות גלעד. ויבוא, והנה שרי החייל יושבים, ויומר, דבר לי אליך הסר, ויומר יהוא, אל מי מכולנו? ויאמר, אליך השר. ויקום, ויבוא הביתה, ויצוק השמן אל ראשו, ויומר לו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, משחתיך למלך אל עם אדוני אל ישראל. והכיתה את בית אחאב אדוניך, ונקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי אדוני מיד עזבל. ועבד כל בית אחאב, והכרתתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את בית אחאב כבית ירבעם בן נבט, וכבית בעשה בן אחיה.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 כזאת וכזאת אמר אלי למור, כה אמר אדוני, משחתיך למלך אל ישראל. וימהרו ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו אל גרם המעלות, ויתקעו בשופר, ויאמרו, מלאך יהו, ויתקשר יהוא בן יהושפט בן נמשי אל יורם, ויורם היה שומר ברמות גלעד, הוא וכל ישראל מפני חזאל מלך ארם. וישוב יהורם המלך להתרפא ויזרעאל מן המקים אשר יקוהו יכוהו ארמים, בהילחמו את חזאל מלך ארם, ויאמר יהו, אם יש נפשכם, אל יצא פליט מן העיר, ללכת להגיד ביזרעאל. וירכב יהו וילך יזרעאלה, כי יורם שוכב שמה. ואחזיה מלך יהודה ירד לראות את יורם. והצופה עומד על המגדל ביזרעאל, וירא את שפעת יהוא בבואו, ויומר, שפעת אני רואה. ויאמר יהורם, קח רקב ושלח לקראתם, ויומר השלום. וילך רוכב הסוס לקראתו, ויומר, כה אמר המלך, השלום, ויאמר יהוא, מל לך ולשלום, סוב אל אחריי. ויגד הצופה למור, בא המלאך עדהם ולא ולושב. וישלח רוכב סוס שני, ויבוא אליהם, ויאמר, כה אמר המלך, שלום? ויאמר יהוא, מל לך ולשלום, סוב אל אחריי. ויגד הצופה למור, בא עד אליהם ולא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 מה השלום עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים. ויהפוך יהורם ידיו וינוס, ויומר אל אחזיהו מרמה אחזיה. ויהו מילי ידו וקשת, ויח את יהורם בן זרועיו, ויצא החצי מלבו, ויכרע ברכבו. ויומר אל בדקר שלישו שא השליחהו בחלקת שדה נבות היזרעילי, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, ודוני נשא עליו את המסע הזה. אם לא את דמי נבות ואת דמי ונב, ראיתי אמש נאום אדוני, ושילמתי לך בחלקה הזאת, נאום אדוני. ועתה, שא השליחהו בחלקה, כדבר אדוני.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 ובשנת אחת עשרה שנה ליורם בן אחאב, מלאך אחזיה על יהודה. ויבוא יהו יזרעה לה, ואיזבל שמעה, ותסם בפוך עיניה, ותתב את ראשה, ותשקף בעד החלון. ויהוא בא ושער, ותאמר, השלום זמרי הורג אדוניו, ויישא פניו אל החלון, ויומר, מי איתי, מי? וישקיפו אליו שניים שלושה סריסים. ויאמר, שמטוה וישמטוה. וייז מדמך אל הקיר ואל הסוסים, וירמסנה. ויבוא, ויאכל, וישת. ויאמר, פקדו נא את הארורה הזאת וקברוה, כבת מלך היא. וילכו לקברך, ולא מצאו בה, כי אם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. וישובו ויגידו לו, ויאמר, דבר אדוני הוא, אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשבי למור בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את בשר עזבל. והייתה נבלת עזבל כדומן על פני השדה בחלק יזרעאל, אשר לו לא יאמרו, זאת עיזבל. ולאחאב שבעים בנים בשומרון, ויכתוב יהו ספרים, וישלח שומרון אל שרי יזרעאל הזקנים, ואל האמנים אחאב למור. ועתה, כבו הספר הזה עליכם, ואיתכם בני אדוניכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק. וראיתם,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 ויצא ויעמוד, ויאמר אל כל העם, צדיקים אתם, הנה, אני קשרתי על אדוני, ואהרגהו, ומי היכה את כל אלה? דעו אפוא, כי לא ייפול מדבר אדוני ארצה, אשר דיבר אדוני על בית אחאב, ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. ויח ויחייהו את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל, וכל גדוליו ומיידעיו וכהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. ויקום ויבוא, וילך שומרון, הוא בית עקד הרועים בדרך. ויהו מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה, ויאמר, מי אתם? ויומרו אחי אחזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. ויאמר, תפסום חיים, ויתפסום חיים, וישחתום אל בור בית עקד, ארבעים ושניים איש, ולא השאיר איש מהם. וילך משם, וימצא את יהון יהונדב בן רכב לקראתו, ויברכהו, ויומר אליו, היש את לבביך ישר כאשר לבבי עם לבביך? ויומר יהונדב, יש ויש, תנע את ידיך. וייתן ידו, ויעלהו אליו אל המרכבה. ויאמר, לך איתי וראה בקנאתי לדוני, וירכיבו אותו ברכבו. ויבוא שומרון, ויח את כל הנשארים לאחאב בשומרון עד השמידו.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 ויהו עשה ועוקבע למען האביד את עובדי הבעל. ויומר יהו, קדשו עצרה לבעל, ויקראו. וישלח יהו בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לווה. לא ויבואו בית הבעל, וימלא בית הבעל פה לפה. ויומר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש. ויבוא יהוא ויהוא נדב בן רכב בית הבעל, ויאמר לעובדי הבעל, חפשו וראו, פן ישפו עמכם מעבדי אדוני, כי אם עובדי הבעל לבדם. ויבואו לעשות זבחים ועולות, ויהוא שם לו וחוץ שמונים איש, ויומר, האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידיכם, נפשו תחת נפשו. ויהי ככלותו לעשות העולה, ויומר יהו לרצים ולשלישים, בואו הקום איש על יצא, ויקום לפי חרב, וישליחו הרצים והשלישים, וילכו עד עיר בית הבעל.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 עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן. ויאמר אדוני אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. ויהוא לא שמר ללכת בתורת אדוני אלוהי ישראל בכל לבבו,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 ויהי איתה בית אדוני מתחבה שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית שלח יהוא ידע ויקח את שרי המאות לכרי ולערצים, ויבא אותם אליו בית אדוני, ויחרות להם ברית, וישבע אותם בבית אדוני, ויר אותם את בן המלך. ויצבם למור.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 אשר הורהו יהוידע הכהן. רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויאמר יהואש אל הכהנים, כל כסף הקדשים אשר יובה בית אדוני, כסף עובר, איש כסף נפשות ערכו, כל כסף אשר יעלה על לב איש להביא בית אדוני, איש מאת מכרו, והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק. ויהי בשנת עשרים ושלוש השנה למלך יהואש, לו לא חזקו הכהנים את בדק הבית. ויקרא המלך יהואש להוידע הכהן ולכהנים, ויומר אליהם, מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית? ועתה אל תיקחו כסף מאת מכרכם, כי לבדק הבית תתנוהו. ויאותו הכהנים לבלתי כחת כסף מאת העם, ולבלתי חזק את בדק הבית. ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, ויקוב חור בדלתו, ויתן אותו אצל המזבח מימין בבוא איש בית אדוני, ונתנו שמה הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא ואת אדוני. ויהי כראותם כי, כי רב הכסף בארון, ויעל סופר המלך והכהן הגדול, ויצורו וימנו את הכסף הנמצא ואת אדוני. ונתנו את הכסף המתוקן,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 כסף אשם וכסף חטאות לא יובה בית אדוני, לכהנים יהיו. אז יעלה חזאל מלך ארם, ויילחם על גת וילכדה, ויסם חזאל פניו לעלות על ירושלים. ויקח יהואש מלך יהודה את כל הקודשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבותיו, מלכי יהודה, ואת קדשיו, ואת כל הזהב הנמצא בעוצרות בית אדוני ובית המלך, וישלח לחזאל מלך ארם, ויעל מעל ירושלים. ויתר דברי יואש וכל אשר עשה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקומו עבדיו, ויקשרו קשר, ויכו את יואש בית מלו היורד סילה. ויהו זכר בן שמעת, ויהו זבד בן שומר עבדיו הכוהו בימות, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך אמציה ונו תחתיו. בשנת עשרים ושלוש שנה ליואש בן אחזיהו מלך יהודה, מלך יהו אחז בן יהו על ישראל בשומרון שבע עשרה שנה. ויעש הרע בעיני אדוני, וילך אחר חטות ירבעם בן נבט, אשר החטא את ישראל, לא סר ממנה. וייחר אף אדוני בישראל, ויתנם ביד חזאל מלך הרם, וביד בן הדד בן חזאל כל הימים. ויחל יהוא אחז את פני אדוני. וישמע אליו אדוני כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך ארם. ויתן אדוני לישראל מושיע, ויצאו מתחת יד ארם, וישבו בני ישראל באהליהם כתמול שלשום. אך לא סרו מחטות בית ירבעם אשר החטיא את ישראל, בה הלך, וגם האשרה עמדה בשומרון. כי לא השאיר ליהו אחז עם, כי אם חמישים פרשים, ועשרה רכב, ועשרת אלפים רגלי, כי איבדם מלך ארם, וישימם כעפר לדוש. ויתר דברי יהו אחז וכל אשר עשה וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל.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 וישם אלישע ידיו על ידי המלך. ויאמר, פתח החלון קדמה, ויפתח. ויומר אלישע, ירא, ויור. ויומר חץ תשועה לדוני אדוני, וחץ תשועה בארם, והקטה את ארם באפק עד כלה. ויומר קח החצים, ויקח. ויאמר למלך ישראל, הח <אח> ארצה, ויח שלוש פעמים, ויעמוד. ויקצוף עליו איש האלוהים, ויומר, להקות חמש או שש פעמים, אז הכית את ערם עד כלי, ועתה שלוש פעמים תכה את ערם. וימות אלישע ויקבעוהו, וגדודי מואב יבואו בארץ בשנה. ויהי הם קוברים איש,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 בשנת שתיים ליואש בן יואח אז מלך ישראל, מלך אמציהו בן יואש מלך יהודה. בן עשרים וחמש שנה היה ומולכו, ועשרים ותשע שנה מלך בירושלים, ושם אמו יהוא עדן מן ירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, רק לא כדוד אביו, ככל אשר עשה יואש אביו עשה.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 כי אם איש בחטאו יומת. הוא היקה את אדום בגיא מלח עשרת אלפים, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יוקטאל עד היום הזה. אז שלח אמציה מלאכים אל יהואש בן יהואחז בן יהוא, מלך ישראל למור. לך נתראה פנים. וישלח יהואש מלך ישראל אל אמציהו מלך יהודה לאמור, החוח אשר בלבנון, שלח אל הארז אשר בלבנון לאמור, תנא את ביתך לבני לאישה, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את החוח. הכה הכית את אדום, ונשאך ליבך, היא כבד ושב בביתך.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 וישוב שומרון. ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו, ואשר נלחם עם אמציהו מלך יהודה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהואש עם אבותיו, ויקבר בשומרון עם מלכי ישראל, וימלוך ירבעם בנו תחתיו.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 ויישאו אותו על הסוסים, ויקבר בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. ויקחו כל עם יהודה את עזריה, והוא בן שש עשרה שנה, וימליכו אותו תחת אביו המציהו. הוא בנה את אלת, וישיביה ליהודה, אחרי שכב המלך עם אבותיו. בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון ארבעים ואחת שנה. ויעס הרע בעיני אדוני לא סר מכל חטות ירבעם בן נבט אשר החטי את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה,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 ויתר דברי ירבעם, וכל אשר עשה, וגבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמסק ואת חמת ליהודה בישראל, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב ירבעם עם אבותיו, עם מלכי ישראל, וימלוך זכריה ונותחתיו. בשנת עשרים ושבע שנה לירובעם מלך ישראל, מלך עזריה ונאמציה מלך יהודה. בן שש עשרה שנה היה ומלכו, וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים, ושם אמו יכוליהו מירושלים. ויעס הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה אמציהו אביו. רק הבמות לא סרו,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 ויקשור עליו שלום בן יבש, ויכהו כבל עם וימיתהו, וימלוך תחתיו. ויתר דברי זכריה, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. הוא דבר אדוני אשר דיבר אל יהוא בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, ויהי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 הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יכה מנחם את תפסח, ואת כל אשר בה, ואת גבוליה מתרצה, כי לא פתח ויח את כל הערותיה בקיה בשנת שלושים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה, מלך מנחם בן גדי על ישראל עשר שנים בשומרון.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 מלך פקח יבן מנחם על ישראל בשומרון שנתיים. ויעש הרע בעיני אדוני, לא שר מחטות ירובעם בן נבט, אשר החטא את ישראל. ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויכהו בשומרון, בארמון בית המלך, את ארגוב ואת האריה, ועימו חמישים איש מבני גלעדים, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה, הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת חמישים ושתיים שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשומרון עשרים שנה. ויעס הרע בעיני אדוני לא שר מחטות מחטאת ירבעם בן נבט אשר החטי את ישראל.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 וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק ויתפסיה, ויגלה קירה, ואת רצין המית. וילך המלך אחז לקראת תגלת פלעשר מלך אשור דומסק, ויר את המזבח אשר בדמסק, וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשיהו. ויבן אוריה הכהן את המזבח, ככל אשר שלח המלך אחז מדמסק, כן עשה אוריה הכהן, עד בו המלך אחז מדמסק. ויבוא המלך מדמסק, ויר המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח, ויעל עליו. ויקטר את עולתו ואת מנחתו, ויסח את נסקו.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 וישכב אחז עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך חזקיהו ונו תחתיו. בשנת שתם עשרה לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה ושומרון על ישראל תשע שנים. ויעס הרע בעיני אדוני, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, ויהילו לא הושיע עבד, וישב לו לא מנחה. וימצא מלך אשור בהושיע קשר, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה. ויעצרהו מלך אשור, ויעצרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה שלוש שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי. ויהי כי חטאו בני ישראל לאדוני אלוהיהם, המעלה אותם מארץ מצרים, מתחת יד פרעה מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים.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 גם יהודה לא שמר את מצוות ה' אלוהיהם, וילכו בחוקות ישראל אשר עשו. וימאס ה' בכל זרע ישראל, ויענם, ויתנם ביד שוסים, עד אשר השליחם מפניו. כי קרע ישראל מעל בית דוד, וימליכו את ירובעם בן הנבט, וידח ירבעם את ישראל מאחרי ה'.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 ואנשי חמת עשו את אשימה. והעבים עשו נבחז ואת תרתק, והספרווים שורפים את בניהם באש לאדרמלך וענמלך אלוהי ספרוויים. ויהיו ירעים את אדוני, ויעשו להם מקצותם כהני ומות, ויהיו עושים להם בבית הבמות. את אדוני היו ירעים,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 ואת החוקים ואת המשפטים והתורה והמצווה אשר כתב לכם, תשמרון לעשות כל הימים, ולא תראו אלוהים אחרים. והברית אשר כרתתי איתכם, לא תשכחו, ולא תראו אלוהים אחרים. כי אם את אדוני אלוהיכם תיראו, והוא יציל אתכם מיד כל אויביכם. ולא שמעו. כי אם כמשפטם הראשון הם עושים. ויהיו הגויים האלה יראים את אדוני ואת פסיליהם היו עובדים. גם בניהם ובני בניהם כאשר עשו אבותם הם עושים עד היום הזה. ויהי בשנת שלוש להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיה ונאחז מלך יהודה.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 כי עד הימים ההמה היו וני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן. בה' אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה, ואשר היו לפניו. וידבק בה' לא סר מאחריו, וישמור מצוותיו אשר ציבה ה' את משה. והיה ה' עמו,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 את אשר תיתן עלי אשא, וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלוש מאות כיכר כסף ושלושים כיכר זהב. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא ואת אדוני, ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה.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 כי מרדת בי. עתה, הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוט הזה, על מצרים, אשר יסמך איש עליו, ובא וכפו ונקבח, כן פרעו מלך מצרים, לכל הבוטחים עליו. וכי תאמרון אלי, אל אדוני אלוהינו בטחנו, הלא הוא אשר הסיר חזקיהו את במותיו ואת מזבחותיו,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 עתה, המבלעדי אדוני, עליתי על המקום הזה להשחיתו. אדוני אמר אלי, עלה על הארץ הזאת והשחיתך. ויאמר אליקים בן חלקיהו, ושבנה ויואח אל רב שקה, דבר אל עבדיך הרמית, כי שומעים אנחנו. ואל תדבר עמנו יהודית באוזני העם, אשר על החומה.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 וצאו אלי, ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מעבורו. עד בואי, ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וכרמים, ארץ זית יצהר ודבש, וחיו ולא תמותו. ואל תשמעו אל חזקיהו, כי יסית אתכם לאמור, אדוני יצילנו.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 ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענוהו. ויבוא אל יקים בן חלקיה אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר, אל חזקיהו כרועי וגדים, ויגידו לו דברי רב שקה. ויהי המלך חזקיהו, ויקרע את בגדיו, ויתקס בשק,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 וישמע אל תרהקה מלך כוש לאמור, הנה יצא להילחם איתך, וישב וישלח מלאכים אל חזקיהו למור כה תמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמור. אל ישיעך אלוהיך, אשר אתה בוטח בו למור לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה, אתה שמעת,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 כי לא אלוהים המה, כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויעבדום. ועתה, אדוני אלוהינו, הושענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה, אדוני אלוהים, לבדך. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו למור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אלי, אל סנחריב, מלך אשור, שמעתי. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך, לעגה לך, בתולד בציון. אחריך ראש הניעה, בת ירושלים. את מי חירבת וגידבת, ועל מי הרימות הכל, ותישא מרום עיניך, על קדוש ישראל. ביד מלאכיך חרפת, אדוני, ותאמר, ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים, ירכתי לבנון, ואחרות קומת ארזיו, מבחור בראשיו, ואבואה מלון קצו, יער כרמלו. אני הכרתי, ושתיתי מים זרים, ואחריב בכף פעמי קול יאורי מצור. הלא שמעת למרחוק, אותה עשיתי, למימי קדם, וצרתיה, עתה הבתיה ותהי, לחשות גלים ניצים ערים בצורות. ויושביהן קצרי יד, חטו ויבושו. היו עשב שדה וירק דשא, חציר גגות, ושדפה לפני כמה. ושבתך וצאתך ובואך ידעתי, ועת התרגזך אלי. יען התרגזך אלי, ושאננך עלה ואוזני, ושמתי חי באפיך, ומתגי בשפתיך. והשיבותיך בדרך אשר בה טבח. וזל לך האות, אכול השנה ספיח, ובשנה השנית סחיש, ובשנה השלישית זרעו וקיצרו, וניטעו חרמים, ואכלו פיר ים. ויאספה פליטת בית יהודה הנשארה שורש למטה, ועשה פרי למעלה.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 וייסע וילך, וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בני נבה. ויהי הוא משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ועד רמלך ושרעצר בניו הכוהו בחרב, והמה נמלטו ארץ אררת, וימלוך אסרחדון בנו תחתיו. בימים ההם חלה חזקיהו למות.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 הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית אדוני. והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, ומכף מלך אשור אציל לך ואת העיר הזאת. וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. ויאמר ישעיהו, כחו דבלת תאנים.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 ואשר עשה את הברכה ואת התעלה, ויבא את המים העירה, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישקב חזקיהו עם אבותיו, וימלוך מנשה ונו תחתיו. בן שתם עשרה שנה מנשה ומולכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפציבך. ויעש הרע בעיני אדוני, כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישוב ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, ויכמא מזבחות על הבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם.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 הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישקב מנשה עם אבותיו, ויקבר בגן ביתו, בגן עוזה, וימלוך המון בנו תחתיו. בן עשרים ושתיים שנה המון במולכו, ושתיים שנים מלך בירושלים, ושם אמו משולמת בת חרוץ מן יוטבה.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 ויך עם הארץ את כל הכושרים על המלך עמון, וימליכו עם הארץ את יושיהו בנו תחתיו. ויתר דברי המון אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויקבור אותו בקבורתו בגן עוזה, וימלוך יושיהו בנו תחתיו. בן שמונה שנה יאשיהו ומלכו,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 לחרשים ולבונים ולגודרים, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את הבית. אך לא ייחשב איתם הכסף הניתן על ידם, כי באמונה הם עושים. ויומר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני, ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקרא אהו.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 ויהי כי המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת החיקם בן שפן, ואת אחבור בן מיכיה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך לאמור. לכו דירשו את אדוני בעדי ובעד העם, ובעד כל יהודה, על דברי הספר הנמצא הזה. כי גדולה חמת אדוני, אשר היא ניצתה ונו, על אשר לא שמעו אבותינו, על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. וילך חלקיהו הכהן, ואחיקם, ואחבור, ושפן, ואסיה, אל חולדה הנביאה, אשת שלום בן תקווה, בן חרחס שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה.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 ונתץ את במות השערים אשר פתח שער יהושע, צר העיר, אשר על שמול איש בשער העיר. אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח אדוני בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. ותמא את התופת אשר בגא ונינם, לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך.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 וימלא את מקומם עצמות אדם. וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירבעם בן הנבט, אשר החטא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ. וישרוף את הבמה הדק לעפר, ושרף אשרה. ויפן יאשיהו, ויר את הקברים אשר שמה בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הקברים, ויסרוף על המזבח ויטמאהו, כדבר אדוני אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה. ויומר, מה הציון הלז אשר אני רואה? ויאמרו אליו אנשי העיר, הקבר, איש האלוהים, אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית.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 ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות, ויסרוף את עצמות אדם עליהם, וישוב ירושלים. ויצב המלך את כל העם לאמור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה. כי לא נעשה כפסח הזה ממה השופטים אשר שפטו את ישראל,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 וייקח עם הארץ את יהוא אחז בן יאשיהו, וימשכו אותו, וימליכו אותו תחת אביו. בן עשרים ושלוש השנה יהוא אחז במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני, ככל אשר עשו אבותיו.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 והכסף והזהב נתן יהו יקים לפרעה, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה, איש כערכו נגס את הכסף ואת הזהב, את עם הארץ, לתת לפרעה נכו. בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה בת פדיה רומה.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 ויתר דברי יהויקים, וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד הנהר פירת כל אשר הייתה למלך מצרים.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 ויבוא נצר מלך בבל על העיר, ועבדיו צרים עליה. ויצא יהו יחין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו, ועבדיו, ושריו, ושריסיו, ויקח אותו מלך בבל בשנת שמונה למולכו. ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני, ואוצרות בית המלך,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 ויסב את שמו צדקיהו. בן עשרים ואחת שנה צדקיהו ומולכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בתרמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני, ככל אשר עשה יהויקים. כי על אף אדוני הייתה בירושלים וביהודה, עד השליחו אותם מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל. ויהי בשנת התשיעית למלכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חלו על ירושלים, ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור.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 וירדפו חיל כזדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות ירחו, וכל חילו נפוצו מעליו. ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל רבלתה, וידברו איתו משפט.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 וישמעאל בן נתניה, ויוחנן בן קריח, ושריה בן תנחומת הנטופתי, ויעזניהו בן המעכתי, המה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו ולאנשיהם, ויאמר להם, אל תיראו מעבדי הכסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל, ויטב לכם. בא ישמעאל בן נתניה, בן אלישמע מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות, ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה. ויקומו כל העם מקטון ועד גדול, ושרי החיילים, ויבואו מצרים, כי יראו מפני חסדים.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 ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו. וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו.